نحمده و نسل على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احل من لساني يفكه قولي سورة النبا بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الَّذِي هُم فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا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 طاوين مآبا لا بسين فيها احطبا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغسقا جزاء وفاقا. ان وفقا حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السمواتِ وَأَض وَماَا بَنَهُ مََّحم لا يَمكونَ مِنْهُ خِطاب يَمَ يَقُوم الرّوحُ وَمَلائِكَةُ صََّ لا ييتَكََّمونَ إللا الحق. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدْا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُوَابًا أَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَذِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ دا خلک دس سوباره کې تپوسونه کوي ایا د اغ ل خبر په باه کې چې د حق پهکله دوی مختلف خبره شو کړی دي یعنی اممت باره کې مختلف و خلکو مختلف را ده او د ځان نه د جوړ شوو خبرو اظهار کوئ او چې کم اصلی اورییا خبر دا دا دی د غ باره کې د غې منلو تتیار نه دي هرګس نه ډیر زر به دویته معلومه شي او هرګز نه ډیر زر به دوی معلومه شي علم نج علی الارض میهدا ایدا هک کتن دی چې موږ زمګه فرش جوړ کړ او هرونم د میخونو پشان شان خخړل او تاسو د سړو او د خشو د جوړو په شکل کې پیدا کړ او تاسو خوبم د آرام ذریعہ جوړ شپم پردا را وستو والا جوړ کړ او ورځم د روزي لټولو وخت جوړ او تاسو د پاسم وو مضبوط اسمانونو اترول او یو ډیره روخانه او ګرم دیوه یعنی انورم پیدا کړو او د ورې زمو مسلسل ورولو د پاره د چې دې په ذریعہ غله او سبزي او ګنګړ بهونه روخه جو بشکوک د فصلی ورس یو مکرر وخت دی په کم ورس چې با سور کې پکه اوهلی شي نو تاسو به ډېلي ډلې روزي او اسمان به پران استلی شي تر دې پورې چې هغه به ټول دروازې دروازې شي او غرونه به روان کړي شي تر دې پورې چې هغه به سراب شي په حقیقت کې د دوزخ د ګیرې دوزای دی د ګیرې دوزې یا مورچا هغه ځای ته وایي چې خګاری خکار له جوړه وي چې خکار په کې ناخبره یودم اونخلي چې کوم مجرم خلق چې په دنیا کې غفلت کې چې اوی د آخرت د انجام نه په فکر دي او د خپل خواهشاتو او مرزې مطابق کار کوي اوی تنه د معلومه چې د اوی انجام داوی منتظر دي جهنم د یو ښکاری د مورچې په شان اوی ته او په تنيشتہ چې کم وخت اون خليپاږي کې جهنم څه دي د سرکښ خلکو دیره ده چې په مودو وبکې پراتوي پهږي کې به اوی نه د یو خوالي مزه او نه د سکلو قابل د سبل شیز مزه سکی خو بسګر مې ابو او د زخمونو گند بملاويږي دیننو د پیپ او د سرګو او د سرمنې نهبادو والله ګندله دا غوی د بدو عملونو پوره بدله داسې سزاولې د دا غوی د پاه غوی د هصاب کتاب امید نه لرلو او زمونږه تونې بالکل اروغ کړړلی او حال هل داغو چېمونږه هرسیز په شمار سره لیک ساتل ل اوس مزه اوسقيېمونږ به هیزکه ستاسو د پااره د عذااب ننسوه په هی سیسکې زیاتې نه ان للمتقین مفازا تخ نه مفاه حدا و کوی بات رابه. یہ کینن چې د متکانو د پاره د کامیابی یو ځای ده باغونه انګور او نوی پیغلې همزو لچینکه او ډک ډک جامونه بلته به د روغ او ابس خبره او نه اوري او کافی انعام ساسو د رب د طرف نه ته لوی مهربان الله طرف نه چې غد اسمه او د اسمانونو او د دې ځوانو په مینس کې د هر څه مالک دي دا غ په مخ کې د خبرو کوله طاقت په هیڅ چا کې نشته ته الله د hebat عظمت او جلالت وجه نه به سو خبر نشي کوله سی واي کده الله تعالی له طرفنا اذن وی او اجازت اوشو يوم يقوم الروح پا کما ورس او شو نبیا که سوخله کولو کی نو کولو بکی یوم یقوم الروح والملائکه الصفه بکمو رسیرو او فرشتي په قطار کې ادری کی هي سوخ بخبر نه کی بغیر دغه چانه چې هغه ته رحمان اجازهت وکي او چې ټیک خبر وکي دا خبره حق ده اوس چې د چا ژغواړي هغه خپل رب ته د واپس للو په روان شي ان اننظرناكم عذاب قريبه يوم يند المروو ما قد دتده وويقول کافرو یا لتنني كنت ترابه موږ تاسو د اغ اذاابنا يروولية چې اغه نزد راغللدي په کممهول چېبا سړي اغ هر سي کم چې داغلهسنو برندليګلي دي او کافر بهچغ وهيجرماندي زهخوروي او نن را سره حساب کتاب والنا غرقا والناشطات ونا والسابحات نشته فالسابقات سبحة فالمدبرات بقاتې سبقا فل مدراتې امره فرشتو چې په سخته سره راقا کي سشي د انسان سا ځکه چې د جسم نه د یوی رغن ساویستوي نودن نه نهپورې د جسم کې دهر هرر رګ نه راقاي او په کللاه اوبااسسي پته هم نه لږي چېڅخت سا اوته کتو والا پهکتتو پا پاتې شي نبزو باندې لاسنووي مشونه جواب وررکېڅوک په خبر هم نه شي او طلو والله پا آغا پا گرزی گرزی. پا او په هغه فرشتو چې په کائنات کې پتیزه سرګرزی څنګه چې یو حدیث کې هم راځي ان لله ملائکة سیاره د الله تعالی سفرشتي ګرځي را ګرځي په هغه کې سفرشتي داسي وي چې مختلف کوسو او بازارونو کې اخو دي خو او نظر ساتي او چې چرته سدا س خلق وګوري چې څوک د الله تعالی ذکر کوي نه یوبلتا وازونه کوي او بیا ټوله نړۍ تر راځمشي هغه نه راځا پیریشي او د دنیا اسمان پوره بره شي ترغه چې تر شو پوره غد ذکر محفل ختم نشي هغه دا هغې پاسوي او خپل وزر لاندې پټکړی وي چې هغه ذکر محفل ختم شي نو الله تعالی لو واپس لاړ شي نو الله تعالی ته پوزګي چې زما بنديان تاسو په کم حالت کې ومنتل حالکه الله تعالی ته خپل خپه ده هغه به تر پويږي خدا سو ټوله ته پته ده چې الله تعالی وعده ده چې فذكرونی اذکرکم تاسو ما یادوي زه به تاسو یادم یو غدي سکي رازي کم بندي چې ما په تنهایی کې یادې زه به هم هغه په تنهایی کې یادم او چې مجلس کے کې ما یادې د خلکو ترمن زمایادې نذوبه د اغه خلکو نه زیات خو مجلس ذکر کوم لیازا الله تعالی اغه فرشتونه ته پوسکی چې تا زم ما بنديان په صحه حالت کې ومنت نبي اغه خبر ورکي الله تعالی وې تاسو د مجلس گواهه ما دا ټول وبخل پدې کې یو فرشته وې چې الله پاک دې کې خو یو کس دا سی و چې اسره غلی وو سنیت ارادې نه بغیر فرمای دا ناس خلک اغه دي چې دوی سره بغیر اراده او نیت کې ناسو ولاه هم محروم تا هم د بخشش او د رحمت هغه ټوله حصہ ملويږي چې کم باقی خلکو ته ملويږي چې دا الله په نوم مجلس قائمي چې دا الله تعالی ذکر مجلس کې خلق یو ځای کینی د الله ذکر کړي د الله کتاب لوستل شي اغه نه دعاګانې واختل شي دا مجلسونو هم مبارک وي او فرشتي په خوري وي د دې لپاره د دې مجلسونو احترام هم ډېر ضروری دي بیا په حکم منلو کې دیوبل نه ورانګی کی کیږي یعنی فرشتي زمون په نه دي چې وایي چې چې ډوغان شو بیا به عمل کو نه بلکه او وید الله کوم اوریدو سره دیوبل نو مخ کیږي کی فسابقات سبقا سبقت کوله والا فورن زر امني په خدای نه حکم مطابق د ماملااتو تنظیم چلي يوم تر جو فر راجفه تتبعوها ال رادفہ وکمو ورسی راشی د زلزله جړک او ور پسې راشی یوبل جړک اغه زلزله به ختمي کی نه سیسټونه بوی چې په دغه ورزبه د یاري نه رپیږي دنیا کې کم کل زلزله کتل وی نوغه ختم شي خو زړه نه ختمي او چرتہ اغدک یا منزلزلات چې اډو خلاصي کیونه په جټکه پسې جټکا چهر هر وری ری کی ستر کې ودا ہوئی یری دوه والا وی. خدا یا رب د الله خو بندیانو له نوی ولی د دې د پاره چې الله ان اولیا الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فورې د الله دوستان به په اغورس نس خوفلري او نس غم په دغه زلزله او دغه پریشانې په وخت کې چې کل ټول خلق به لرزيږي اغه خلق به با بالکل په امن کې والي زګچې ژوند باید الله پر راځاتېر کړې وي یيقولون ائنه لمردودون فالحافره داخل کوي ايواکي مونږ به تر بیا واپس راوستل کېګو اياسو وخت چې مونږ ورسته ډو کې شو یو وای چې دا واپس خو به ډیره د تاوان وي هلالکه دا بس دوم را کړ دې چې په زوره یو आवाज و اوشي او یو دم به دی یو فرحه میدان کې موجود وي اي تاسو ته تا ده موسی علی السلام د کیسه خبر در رسیدلېږي کله چې هغه ته خپل رغ د توه په مقدس میدان کې आवाज کړي وو چې فرعون د ورشه هغه سرکش شوه او هغه ته وایا چې آیته دې ته تیاری چې په اختیار کې اوستا د رب تا ته تاته لارو خم چې دا غیره پتا پیدا پیدایشي موسی علی السلام د فرعون د تسکیه د پاره لګلې شوو پیغمبر صرف علم نه ورکې نالج نه ورکې هغه یې تسکیه کړي چې د نړۍ چې د نړۍ دنیا بدله شي بیا موسی علی السلام فیرون ته او هغه ته لوې نخه اخوله خو هغه د روح اوګړلو د تکبر نه ډکس جوړوکنه نو څنګه منل د تکبر تعریف څه دی غمت الناس او بتر الحق چې د حق خبره انکار کول او خلقو قتل. خلق ته صفقتل خلق ځانه کم ګړل د فیرون هم د خصوصیت وو زکه د حق نه محرومه پاتشو فقط د وواسه خو هغه ته روح اوګړلو او وې او نه منلو بیا د دوګوازه ده پره واپس شو او خلک راځه مکړل او په اعلان سره اوول زستا سلوي ربيم د تکبر خبره وکړه چې صرف په انسانانو کې ځان تلوي نه ویل بلکې ځان تلوي رب او ویل اخر دا چيلا اغا د او د دنیا په عذاب کې روانه وله تکبر دا څه شی دی چې د الله تعالی ډیر نه خوخه دی په بندیانو کې تم رو پوری چې وی چې د چاجړکې شرشم د نه عمر تکبر هم وی هغه به هم جنت ته نشکله بندل خو شی عجزید بندګیده اتاته فرماورداری ده قران پاکه الله تعالی فرمای تلکدار الاخره دا دا اخرت کوردی نجالوها للذین دا اغه خلق دپاره خاص دی لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد چسوخ پزمکا زانغت نگنل وادی او نه فساد کول وادی نو دنیا کې لوی کول او فساد کول دا فرونی صفاتی دی صفات سره انسان د الله تعالی د رحمت سور کې نشیرات ل اخر دا چاله اغه د اخرت او د دنیا په عذاب کې روانې وله د سبا سزا خوشتا خود نن نا داغه سزا شروع یعنی دنیا کې پر حقیقت کې په دې کې الوی عبرته د چا د پاره لمي یخشه د هر هغه چا د پاره چې هېریږي یاني د فرون په انجام کې هر چاله د نصيحت پیغام ده خو فائدې کم کسته کې د دې نصيحت نه چې سوق بژړه کې د الله یاره لري ایا پیدا کول ځ سخت کار دی او کاسوان الله غو جوړ کړو د غيچته خو چت کړو باید دا توازون توازن کړو او دا غیشپای خوراکړه او دا غی ورزی روخ کله د دین دی روستو زمکه غو غووله دا غی نه دا غی اوب او خوراک روښتلو یعنی چې رب تمرا کورونه کړيدي تمرا نخېدي اغلوی دي کفیرون چې ځان هم بچ نه شو خلکو تاسو د کمی ګرځول شي او هرونه پکې ودرول د جن د سامان په تور تاسو د او تاسو د سرو د پارا فاذا فا جاءت التامه الكبرى پیا چې کله هنګامه شورو شي په کمه وور انسان ته خپل ټول عملونه ورات شي دنیا ک تیر شوې ټوله خبرې به ورته یادیږي اغ و به انسان ته احساس کېږي چې خپل وختېڅنګه ځای کړی دی سوور لکول پکارو کاروو اوغس او نکړه اغ ور خوبه بس ده سرتوننو وي او هر ک تو والاتته د زخ په ډغ کارهړی شي نوچ چې سرکشي وي او د دنیا ژون لئ ترجیح ورکړیوي نه دو زخ بعد دغه د اوسدو ځای چا او چاچ خپل ربطه مخامخ او درې دونه هیر کړي وو او نفسې د غلط خوائشاتو نه منې کړي وو نو جنت و د ه دو سه دوزه پوس کوي چې اخر هغه ساتبکل رازي ستا سره کار دي چې د دې وخت اوخه د دې علم خو په الله باندې ختم دي ته صرف خبردارول واله هغه چا ده پاره چې د دینه يرګي کأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او دحاها پکه ما ورشتوی دا قیامت او ویني نو دوی ته په داسې معلومي کیږي دوی په دنیا کې یاد امر په حالت کې بزی او ویوره سره د ګرمه نه رسته نه هسه یاد ګرمه په ټول وخت یعنی د دنیا دا چند ورته ډیر معموله ښکاری سوره ابس بسم الله الرحمن الرحيم ابس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدري كله يذکى او يذکر فتنفعو الذکر تندې تری وکړو او مخې ووډولو په دې خبره باندې چې غړوندې خاله راغې تا سپتره کې د دې شی چې هغه صحیح شي یا په نصيحت باندې غور وکي او نصيحت ورله ګټه من کم کمسړي چې بے پرواہی کوي داغه طرف ته خپله توجه کوي حالکه هغه صحیح نشي نو پتا باندې داغه سه سمواري ده او څوک چې په خپل ستا خواله په منډ منډ رازي او هغه یې ریږي دا لانه نو ته داغه نه مخړه هرګز نه دا خو یو نصيحت ده چې دا چا ژغواړي هغه دې قبول کړي تداایه تو یو تاریخي پسمنظر دي دا یا د مشهور صحابي حضرت ابن ام مکتوم په باریکه نازل شوې دي دا د حضرت خدیجه رزي الله تعالی د ترور زويو دا غ مور ام مکتوم او د حضرت خدیجه خپلار خپلو کې روونه خويندو اوس دا, دا, وو. دا و چې اغه نه بینو نظر نه لګیدو د روايات نه دا هم معلوميږي چې کم وخت دا آیات نازل شو اغه وقت اغه اسلام قبول کړي وو او باز روايات کې چې دوی اسلام طرف مایل شوه وو یوز النبی صلی الله علیه و سلم قریش سردارانو سره سه اهم خبرې کولی هم د اسلام په موضوع اوهره سبو چې دا سرداران مسلمان شي د دوران ابن ام مکتوم تاس صلی الله علیه و سلم لراغه هغه خو نابینه وو څور تخکاریدل نه چې تاس صلی الله علیه و سلم جاسره ناسیه یا سه خبره کوي نو هغه تر منزه دخل اندازی وکړه او اوی ویل یا رسول الله ارشدنی اهد الله رسول صلی الله علیه ما تاسو ملار او بل روایت کې راځي چې هوی او ویل الله رسول صلی الله علیه وسلم ماته اغه الم اخهیا چې کوم الله تاسو ته издکړه دي خدا صلی الله علیه وسلم ولی چې ضروري خبره کوله نوغه ته توجه او الګ بيزار غنتی شو اوبسه لفظ په مخ باندې د ناګوار اسرات لپاره او توله اغه طرفه مخ نکول یا د خبره کوله والو تخپل روخ نکول الګ مخ اڑول سره خبره کول کومه ځانتو ګروپ چې ورسره سوزه له موږ داسه حرکت کو چې څوک موږ سره خبره کوي او مونږ ورته ګورو خبره نه کوي ورسره خود الله رسول صلى الله عليه وسلم انك لا لا خلق نظیم تاسوس صلى الله عليه وسلم د اخلاق په اوچته درجه باندې وو تاسوس صلى الله عليه وسلم ولې چې د خلکو لپاره نمونه وو ټولو لپاره رهنمای وو نو د دې لپاره چې تاسوس صلى الله عليه وسلم نه بس وړ خبره هم تاسې اوښوه نو هغه به د خلکو لپاره مثال شو دی الله تعالی فورا دا نازل کړې چې نه کتله څنګه قسم درشي د هر حیثیت بنده کوي چې هغه د دین محبت کې راغله دي نتاسبه هغه ته توجه کوي کداسه وخت سو غټ نه غټ سړي د تکبر په وجو د دین خبره اورېدل نه غوړي نو الله سره دا هغه اهمیت نشته هغه خلکو له اهمیت ورکول چې په تکبر کوي او هغه له اهمیت نه ورکول چې دنیوي حیثیت نه کمزوري وي سټېټس نه وي دا اسلامي طریقه نه ده ځکه تاسو صلی الله علیه وسلم ته صفه ویلې شوې دي چې کله ان نه تذکره هر کس دا خو یو نصیحت ده یعنی دا کلام چې ہوئی سوال کړې بو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم هغه إلا ما ته وخایا کم چې الله تعالی در کړ دې یعنی قران را ته زکه نو فرمای دا قران خو یو نصیحت ده چا د پاره دي صرف ز خاص ډلې یا تبکیلا بلکل نه فمن شاء ذکرا چې د چا زغوڑی هغه دې قبول کړي دا په تاسو صحیفو کې درج دي چې عزت عزتمند دي او چې ته مرتبه والي دي واکه زدي د عزتمند او اونیکانو نکلو په لاسونو کې دي قتل الانسان ما اكثر لا ند به انسان باندي یاد لري د الله د طرف نه دي بنديان ته حق نشته په یو بل لعنت وی دي حق نه څومره منکر دي د سس الله دی پیدا کړي دي د نطفه دی اوساس کینه الله تعالی دی پیدا کړو به د تقدیر مقرر کړو به د ژوند لا ر آسان کړو که هر انسان په دی حقیقت توجه ولري نو چره بتکبرونکی چې انسان دا یاد لري چې د رسنه جوړ شوه دي چا غاز او ابتداي د کم ماده نه شوه دي چې انسان هغه قتل هم ناګوار دي چې کتو کې ناګوار چې تصور هم ناګوار دي د هکیر وبونه چې د کمند انسان ابتداء شوه دا انسان چې په بهترین شکل کې شي نو تکبر شروع کی او د الله عطاات نه کوي او غټ غټ خبرې کوي الله مخته هم دی لدل تعالی انسان ته دغه حیثیت خای چې دا یاد لره نو ټول غرور بدل نه وزي خپل اصل ته واپس شي نو خپل حستی بدل ته خخکار شي بیا د دې د ژوند لار آسان کړه یعنی د هغه هکیر وبونه خټیک انسان جوړ کړ او د کار مار مهلت در کړو او کې دا کنه چې انسان لټول تاکتونه راشي د دلیدو د اوریدو د خبرې کولو او د ګرځېدو او د منډو ترلو نو بیا انسان د نورو پروانې لري او بیا چې د پاسه ورته د دنیا هم ډیر سمې لاو شي نو لا ده د اوزي خو چې څوک د خپل کبر علاج غواړي او ویل د خپل اصل یاد لرل ضروری دي او بیا صرف خپل ابتداء نه خپل انتها د هم یاد لري ثم اماته فاغبر باي مارکرو قبر ته او رسولو هر چا ته پته دکنه چې کبر ته دنه نشي نو بیا وسی کیږي د انسان جسم دنه نه پشان شي او پرسيږي اغه نه پی پروزي چنجي پکې اوشي او جسم کې دنه نه نه خوخه الډو کې هر د جسم نه داسې بو روان شي چې سوک ورته نزدیکی دی نشي کچري کبر کې نوي او د زما کې د پاسوې سوک ورته نزدیکی د لغواړينه انسانانو له خو الحمدلله الله عزت ورکړي چې انسان زما کې فورن خخ کړي شي کله د سړک په غاړه چرتمردار زناور چې چرتمر په پෘthوی انسان برداشت کولی نشي هغه سره نږدې دی ریدل دا خو الله د ټولو پر د ساتلې ده چې د کبر پشان نعمت را کړي چې البته خخکي که انسان خپل انتها ته اوګوري نه ټول تکبر به ختم شي خو خبره دا ده چې موږ نه خو هم دا دوه سبقونه هیروي موږ صرف نن ته ګورو خو یاد لري چې نن ملاو شوي دا ټول نعمتونه به ډیر زر ختم شي پدې کې په هیڅ نعمت چې سوه موږ ته ملاو دی په هیڅ اختیار نشته په هیسیس نه که خبرو قوتتي که دلیدو قووت دی که د اوې دو قوتې که د اقل او فکر دی کلله اوواړی دا دسترغو ربطې وه په سغې شي نه تقببر پس خبرې ده ثم اذا اداشا انشره بیا د نوړاندې سبق دی یاد کی چې د مګ نه پسس به بیا هم را پاسوله کېږي بیا بهژونې کېږي حساب بتې اغشتلی شي د دیې متونو اوتهتونو چې په کم و کارونو کې استعمال کړی دي کلله هرګس نه د اغه فرس ا دا نکل د الله د ته کم کړی وو بیا د انسان لکشان خپل خوراک ته وګور موږ اوبه خوراو را اووبولی بیا زمک پاجبه طرقا وشروله بیا په کې رازغون کړي غلی او انګور او, او ترکاریانې او زیتون او کجرې او ګرګل باغونه او قسم قسم میوه او خوراکونه ستاسو دپاره او ستاسو د سااروو دپاره د جوون اسامان به طور فده جا ات ساخ خا آخر چې کله اغه عواز روچت شي چې د سړی وګونه به کاره کوي په اغ رضبه سړی د خپل روور او د خپل مور او د خپل پلارار او د خپل خې او د خپل اولات ن تختي از استرین اور ډیر انس دې رښتې دوی ټول سره به बेवفای کوي نن تا سوګوري چې هم دې رښتو خاطره مونږ هر غلط کار کو خدا رښتې به سبا مون پرېږدي سترګې به نه ملاوي ته فوس بم نکي خپل نیکاني به مون سره نه تقسیمي په وای کې به په هر سړی باندې پدغه ورځ داسې وخت راځي چې هغه و د خپل ځان نه الیاوه د بل هیڅ چا نه خبر نوي سمخنبا په دغه ورځ زليگی خندا والا او خوشاله بوي او په زینو مخونو باندې به په دغه ورځ خاورې الوتې وي او توروالې به پراخوروي همدا به کافران فاجران خلقوي سوره التکویر بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الانشاره اطلت واذا الوحوش حشرت کله چې نور اون غختل شي او کله چې ستوري خارشي او کله چې غرونه روان کړي شي او کله چې دله سمیاشتو حملې اوخه په خپل حال پریخو شي او کله چې جنگلي زناور یو زهتا راځم اکړی شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک واری چاه قیامت تاسو وګوري لکه چې پستر غوي ویني نو اغل په کار دی چې اذا شمس کویرت اذا السماء فترت او اذا السماء شکت غور او توجه سره وللی پوره د قیامت نقشه ده په او کله چې دریا بونه لمب کړی شي او کله چې روحونه د بدنونو سره یوځای کړی شي او کله چې د چنده خخه کړی شوی جنین ته پوس او شي چې هغه کم گناه کې وجل شوي و تاسو ته پته ده چې جاهلیت په زمانه کې خصو سره ډیر بد سلوک کيدو اسلام چراغ ندويله مقام اوچت کړو هم دې له بعد قیامت پر ورځ د مظلوم خزینه ته پوسګي او خاص هغه ماشومې بچاې نه چې د حد نژاد ظلم پہ شوي دي چې هغه ته په دنیا کې د یو څو ساګانو اغشتو محلت هم ميلو شو او پمرګ نه بلکې ژوندۍ زماکه کې خخکړه چې په اذیت مړ شي الله تعالی بده هغه د مور پلار نه او داسې کول واله نه تومره چې هغه سره به خبر هم نکي دغه مښومې نه به ته پوسګی چې مښومې ته ویلې وجه لوې ستا قصور څه او کله چې مالنامه نه راستې شي او کله چې داسمان اسمان پردې لری شي او کله چې دوزخ سره لومب کړې شي او کله چې جنت نږدې راوسته لې شي په هغه وخت به هر سړی ته معلوم شي چې هغه د ځان سره سر ورودي پس نه زه قسم خورم په واپس کېدو والو او په ټېدو ستور باندې او په شپه باندې کله چې واپس شي او په سهار باندې کله چې هغه سا واخلی د ټول سیزن غوا دی پس خبره باندې چدا واکې دیو بوزورغ پیغام وړلووالو کول دي چې ډېر طاقت لري د ارش والا سره د غټه مرتبه ولاده الته دغه حکم منل کیږي هغه اعتماد والا دی او مکیوالو تاسو مرګري لیونی نه دی هغه دغه پیغام وړلووالو د داسمان په روخانه لمن باندي لیدل دي یعنی نبی صلی الله علیه و سلم جبرئیل امین په خپل اصلي حالت کې پاسمان لیدل وو او هغه دغه دا په دائم خلکو ته د رسول په مملکه بخیل نه او د شیطان ریټل شوی کول نه دی نوبیا تاسو کم دا خو دې ټول جهانوالو د پاره یو نصیحت ده خو ټول جهانوالو تبه څنګه رسی سوق به رسی سوق به ورله کوشش کوي دا د چا ځمېواریدا د دې بارکه به چانه ته پوسګي دا کتاب پخپل چا په څیر پخپو خونه شتله پخپل خو به خبرې نه کوي چې ځان ووري دې د پاره هم مسلمان امت له کوشش کولې مونږ او تاسو له دې بارکه سوچ وکارږه پتا سو کوي دا هغه چا د پاره یني یو نصیحت چې هغه په لار ته لغواړي یعني چې سوق سم لار غواړي هغه له پکار دی چې دې کتاب سره تعلق او ساسو اوسا سو پلوختنه هیڅ نکېږي تر سوچي الله رب العالمین او نه یعنی نصيحت خو ټولو د پاره دي خو فایده به چاته وي چا د پاره چې د الله اذن وي او الله چا له دې کتاب نه फायदा ور کوي چې د چارې د الله د پاره خالص وي سوره بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت كل جسم انشليږي او کله چې ستوري خو او کله چې د رابونا اوشلول شي او کله چې قبرونه اوس پړګل شي نو په دا وخت کې به هر سړی ته خپل وران درسته هر عمل معلوم شي وران درستو یعنی چا چې دنیا کې په خپل سره وو یا دنیا کې هغه ته پکتو نور سره کړي دی دا غه دا سار پیروي کړه دا کله 5 سال پرې دی کبد تاسو په وجا تاسو پیروي کې چې چا عمل وکړو هغه کې به تاسو هم په یا ایها الانسان مغرق بربك الكريم په انسانا سیسټب دوکا کې واچولې د خپل اغرب کریم په واره کې چې ته پیدا کړې ته د سرنه د خپل پوري مکمل کړي ته په تناسب سره برابر جوړ کړي او چې په کم شکللې خوخه وا ته هغه سره جوړ کړي هرگز نه بلکې اصل خبره دا ده چې تاسو سزا او جزا د روح حال دا چې تاسو باندې نیګرانان مکرر دي داس عزتمن لیکلو والا چې تاسو هر عمل پیجنی م موږ خو هي شي خو هر چر ته موږ سره زي که څوک پټه خبر هم او کې اوه ور سره ور سره لیکی ان الابرار لسی نایم یقینا چ نه کان خلق با په مزو کی وی. او بهشکه چ بدکاران خلق با دوزخ ته زي د جزا په ورځ به اغه ته نه نو او هر کس پته غیب دې نشي او تاسو معلومه ده چې اغه د جزا ورسده او تاسو پته ده چې اغه د جزا ورسده دا اغه ورسده چې د چا د سکول و د چا په وس کې نوي یعنی ک څوک تکلیف کې او شي او دم دې په اړه ورته وران دې کېدل غواړي هم نو داسې به نشي کېدې داسې کول ته به پر خوده نشي فیصله په دا غورس بالکل د الله په اختیار کې وي والامر یوم اذن لله سکمون ګورو چې نبی صلی الله علیه و سلم خپل خاندان یو ځای او یو یو ته ویل چې یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار والله لا املك لكم من الله شيئا ای بنی هاشم ای بنی عبد المطلب او بیا پغې کې حضرت فاطمه رزل تعالیونو او خپل ترور حضرت صفيه دې هم اوویل یعنی خپل ځې مخاطب کړي تاسو خپل ځان د هور نه د بچکول فکر وکي یعنی خپل ځان د هوره بچ کی دا الله قسم دی چې زه به تاسو له دې سیس مالک نه يم ولی زکچه والامر یوم اذ للله ماملا فیصله حکومت اقتدار اختیار ټول په ټول به الله رب العزه لوی دې لپاره چې ترسو اگر راځي نشي مونږ له پاره نه دي کېنا سل پکار سورة المتوففين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُّ للمتوففين الذين إذا اقتلوا الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ده كم ناب طول قول والاو ده پارت باهدا ده وي حال ده چه كلا ده خلقنا اخلي نو پورا پورا اخلي وكلا چه خلقنا بناب اياب طول ورقي نو اغويل نقصان ورقي آيادا خلق باور نكي چه پا يولو يبرز بدويرا پاسو لكي بكم ابرز شبار طول خلق ده رب العالمين مختود ريكي نبی صلی الله علیه و سلم چې مدینه ته تشریف راوړو نو د مدینه خلک د ناب طول په اعتبار دساسو صلی الله علیه و سلم دراتلون مخکي خرابترین خلکو نو الله تعالی دا صورت نازل کړو اغه نه پز هغه خپل ناب طول صحیح کړو او د مسلمان کې دو مطلب هم د دې چې بنده ته د خپل غلطي احساس ورکړي شي نو هغه اعتراف وکړي او خپل اصلاح دیو کی د کم ناب طول کولو والو د لپاره ت واحده د هوی حال د چکله دخل کو نه اخلی نو پوره پوره اخلی یعنی خپل حق خو پوره اخلی او چې د بلوار و راشی نو کم شي ورګی آیا دا خلک باور نه کوي چې په یو لوی ورځبه د دوی را پاسو لکېږي په پا کم ورځ شي بار ټول خلک د رب العالمین مخته اوريږي د چاهیس عمل په پټ پاتې نشي د الله او د بندمینس کې به هیڅ پرده نه یعني بنده با خپل رب مخته بالکل به حجاب او بنده با د سس شهادت پټې دي نشي هر کس نه یقینا چې د بدکار خلکو عمل نامې د کید دفتر کې کی او تاسو معلومه ده چې اغه د کتابخاني دفتر سره یو کتاب دی لیکل شوی تباهیده په دغه ورځ د دروغ غړلو والو د پاره چې د جزاء ورځ دروغ غړي او دروغ غن غړي دا خو اغه هر سړي چې اغه د حد نه اوریدو والا بد عمل لته اغه ته چې کله زموږ آیتونه اورولي کیږي نو وی چې د خو د پخوانی وختونو کې یعنی اغه ته قران کې کشش نه معلوميږي قران یو معمول شی کوي قران او څه تفسيره پکې وایي بڅ کې سي او هر سياره کې د سيبي کې سراشي مون غوې چې دا خو بس سډیر خو کتاب وي خو خاص کې خو ځکه خبرې نشته دا خبره صرف د دې زمانه خلک نه کوي چې ځان ډیر لوی شي دا خبره به په خوانو خلکو هم کولی. د هر دور د خلکو دا سخت پادشه وې دا چې تکبر ګیر کړی دي چې حق نوي ني نپېجني نه اعتراف کوي هرگز نه بلکې په اصل کې د دی خلکو په ژوندونه باندې د دوی بدو عملونو ځنګ لګول دي هرگز نه په یقین سره دوی په دا خبره ست خپل رب د دیدار نه محروم ساتل کیږي دولن غټ سزا داده چې انسان لپاره بوي او هغه سده چې هغه خپل رب نشیلېدلې بیا دوی خامخه دوزخ ته ننوتو دی بیا بدويته او ویل شي چې داهم هغه دی چې تاسو به د روح غړلو هر کس نه بشک د نیکان خلکو عملنامې د اوچه تو خلکو په دفتر کې دي او تاسو ته سپته ده چې د اوچه تو خلکو دفتر سه دي یو لیکل شوی کتاب ده چې حفاظت مقرب فرشته کوي بشک نیکان خلک به په غټو مزو کوي و چرته تختونه باندې بناسوی سیلونه بقئی داوی په مخونو کې به داته د خوشاله تازه اثرګاری په غوي به پاک صفه سربند شراب سکول کیږي چې د مشکو مهر په پی لگے دی لوي کم خلک چې په نورو باندې بری غختل غوړي اووی دی د دې سیس حاصلو لکه د بری مونته له کوششو کې د وړاند کې دوه والا او د پاره د دې نعمتونو د پاره وړاند کې د دی او زمونږ منډه د څه ده ممکده هر یو ځان بارے کې سوچو کی ځکه چې سهم خبرو شینوم غوایو فلانی خدا څخه یو فلانی خدا څخه خپل ځان هیر کو ممکده هر یو کس خپل کوشش ته خپل تمناونو ته خپل خواهشاتو ته سوچو کی چې زړه کې سدي سغړو د ژوند ټول نه له تمنا مsede حسرت همsede دعا همsede د سغم کو چې الله تعالی موږ د دنیا د غمنو او او هغه غټو نعمتونو طرف تمغوړي هغه ته متوجه کی نورو کې دل دي هغه طرف ته مخکشي په هغه شرابو کې به تسلیم شامل وی دا یو چشمه ده چې د هغه د ابو سرابا مقرب خلق شراب سکي مجرمانو خلکو په دنیا کې او مؤمنانو پوري ټو کې خنداګانې کولې کله چې به د هغه په خوا کې تیرېدل نسترګي بیوهلې او داوی طرف ته به اشاره کوله خپلو کورونو ته چې به واپس نو د ډیرو مزو سراب واپس واپسلل. او چې کله به هغه لدل نو ویل به چې د بیلاره خلقتي یعنی په عمل کول واله خلک به هغه تسخકારે ده ګمره بې ووکف حالکه اوہی په مسلمانانو باندې د نگرانانو په حیثیت نه وراله غل شوې الله تعالی ته پوس کئ تاسو چا اختیار در دی چې د بل په واره کې ججمنت تا تاسو حق دی چې د چا په واره کې د تاسو لري او کوي چې څوک عقل مند او څوک بیوکفته نن مومنان په کافرانو پورې خندا کوي ټول نظر بدل شي دنیا کې بدوی خندل قیامت کې بدوی پور خندا کیږي په تختونو باندې ناسې د اوہی حال ونی ملو شو کنا کافرانو ته د کارونو ثواب چه وي اصل خبره دا ده چته څو انسان تا خپل عیب نخغاري او انسان خپلو عيبونو ته توجه نه کوي دا غټول خیال توجه انرجي محنت کوشش سکي وي چې د بل عيبونو ګوري څنګه چې یو شعر ویل دي نتی حال کی جب خپل خبر لګي دیکھتے او روکه عيبو هنر چې تر کله ده ځان نو خبر مونږه د نور عيبونو لټول پړي خپل پر جب نظر نگاه میں کوئی برا نہ رہا چې چاته خپل اپه نظر شي چې څوک خپل گناهونو او غلطيانو او کټایانو لټولو کې مجهول وي نو د نورو عيبونه ته هیر شي بیا اغه سره بیا دومره وخت اډونوي چې د نورو فکرو کې چې د نور خلک سکی بلکې دا خیال کوي چې څه سکوم او مال سکول پکاردي صورت الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت و أدنت لربها وحقك وإذا الأرض مدت و ألقت ما فيها وتخلت و لربها وحقك يا أيها الإنسان انك قادح الى ربك كدهن فملاقيه كله جهازمان أشريكي ودخبل رب حكم أمني وداغد پارا حكم داده جهدخبل رب حكم أمني وكله جزمكا خورك ديشي وصيح پكي دنن دي أغبهرته روغ ورزولي شي وخالي شي ودخبل رب حكم أمني تاسوكو ريه جه دنیاك سدي هر سيس ختم شي سمکه کې دنه نشي هم دې په تېونو کې پټ شي ډوب شي قیامت پر ورځ به هرشي راب هرشي یو یو سیس به راغ کار شي او چې سمکه کې چې کوم خزانه و غیره دي به هم روزي خو هغه به دومره سخت ورځ وي چې چا سره خزانو هغه خزانه ته د کتو وښ او د خپل رب حکم اومني او دا غې د پاره حکم داده چې داغه حکم اومني اې انسان ته چا رو ناچار د خپل رب طرف ته روانه او دا هغه سره به خامخام بیا چې دا عمل نامه اغه له په خلاص کې ورکړې شو نو دا هغه سره یو اسان حساب وشي او هغه خپل خلکو ته خوشاله خوشاله واپس شي او چاله چې خپل عملنامه دغه د شا غاړینه ورکړې شو نو هغه په مرګه ته आवाज کوي او د غړغندو په هور کې به پریوزی او خپل کور والو کې خوشاله وو دغه دا خیال وو چې واپس کېدل هیڅ کله نشته واپس کېدل څنګه نه وو دغه عملونه لیدل دلته تاسو ګوري چې کوم خبره د غور ده هغه دا خپل کور والو کې مصروف وو عموما انسان خپل کور کې خپل دوستانو خپلوانو کې چناسي نو اخرت خپل انجام ته نه هیروي او د خپلو امالو فکر نه کوي کیګدا کنه چې دنیا کې انسان ګوري چې دنیا کې تسکته پوس نه کوي زورتونه وي نو عموما هغه غافل شي نو اخرت انجام هیر کی د جهنم د شولو د برکر او د بلې د ذکر راځي کنه لمبو والا هور دا سګوري چې الله تعالی فرمایي چې خپل کور والو کې مصروف او دا خیال نه وو چې دیبه واپسی کور والو سره مصروف کېدل سوي څنګه چې عام طور خلیق وی مونږ سره فرصت نشته سوق کور نه نشوته د کور دوم رډیر کورونه وی د جهانم نقشه هم بالکل دا څخه کنه چې هغه با بسری اولي او شولي چې کمیدي هغه بخلقو پسیوی په خلکو بخوريږي دا سوق لري چې جنت کې چې کم سيزونه دی د هغه بارکه هم رازي او اتوبه متشابهات نبي د آتش فشاء چې کم دل دي هم د کسې چې هور تکتل دي دا هم مونږ له اخرت یاد راکړي هغه خو به دینه سومره زیات لوی وی ولې چې حدیث کې راځي چې 70 گنا زیات لوی هور بوي د جهنم د دنیا په مقابله کې خو مونږه الکشان سوچ करावाستي شو نو هغه په مرګه اوازونه کوي او د غرغندو په هور کې په پریوزی هغه په خپل کور والو کې خوشاله وو داغه دا خیال وو چې واپس کې دل هیڅ کلنی واپس کې دل څنګه نو د دا غرب داغه عملونه لیدل کور انسان له سکون ځخه دی خو کور د دې د پاره نه چې دې کې اشو سامان په ملاوي دو الله هرشي خپل ځمواريان پر خوده لشي فلا اقسم بالشفق واللیل وما ما وسق والکمر اذا اتسق نا قسم خرم د ما په سرخی باندې او پشپ باندې او په اغه س باندې چې د شپې راځم کوي او په سپوګمه باندې کله چېغه پورا کامل شي چې تاسو صبح ضرور د یو حالت نه بل حالت ته درجه په درجه وروري او په دې موږ ټول ګوايو چې یو ماشوم پیدا شي بیا کینی بیا خرپو څخه بیا قدم اخلي بیا منډه وهي دستر غروب کې وړ تیر شي زونی راشي چزونی راشی هغه هم بیا ختم شي دا پس بډاواله او انسان د دنیا نه بل دنیا ته ورسي بیا د قبر زندګي دا پس میدان حشر دی پس جنت یا جهنم دی مونږ کې هیڅ خو خپل وخت خپل جنت خپل ځان چرته حسابول نه شي دا داسې سی څه دي چې د سپوار کې مونږ بالکل مجبور یو بے وس یو مونږه کو شو نو هغه دا چې خپل وخت په کې استعمال کو چې د څه نه زمونږ رب راځي بیا بس امان ومنډه نو په دې خلکو څه دي دوی ایمان نه او کله چې ورته قران مخه تل واستل کیږي نو سجده نه کوي بلکې دا انکار کولو والا خو یې الټه درو کوي حالکه چې دوی پخپله عمل نامه کې جمع کوي الله پاغه خالم دی مونږ چې سره ټول کړی دي په تیر ژوند کې خیابت هرڅه الله په نظر کې دي مونږ نه هیر شي الله نه نهریږي ندوی له د ترنا قزاب زیر ورکا البته چې کم خلکو ایمان وروړي او نیک عملونه کوي دي دا هوی د پاره د نختمې دو اجر دي سوره البروج بسم الرحمن الرحیم وسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قسمت المزبوتو کلاګانو والا اسمان باندي او په هغه ورځ باندي چې د هغه وعده شوه ده او په قتلولو والا باندي او په لیدل شوې سیس باندي چې تباشو کندي والا هغه کندي والا چې په هغه کې د غرغنده کېدو والا خشاک خور وو کله چې هغه دغه کندي په غاړه ناس چې د مؤمنانو سره کول هغه دا دا دشمنی او دغه مومنانو سره داوی دښمنی د دین سوا په بل وجه نه و چې اوی په اغه خدای ایمان وروړو چې زبردست په خپل ذات کې په خپل استایل شوړي چې د عثمانونو او د ځمکه د سلطنت مالک ته او اغه خدای طول هر سوي نه کمو خلکو چې په مؤمنانو سره او په مومنانو خزو باندې زیاته وکړو او بیا د اغه نه توبه اونې نو یقینا چې د اوی لپاره د دوزخ عذاب دی او د اوی لپاره د سزیدل سزا که مخالک چې ایمان وروړو او نیک عمل وکړو نو کینه چې دا ہوئی د پارا د جنت باغونه دي چې لاندې به تی نهرو تا دلو دا د لویه کامیابی دا مکه صورت ده او چې و ایمان وروړو د مکه خلکو به قسم قسم کیسم سزاګانې ورکول نو اوی ته د یوبل قوم کیسه ووره لشو چې اوی باندې هم د غشان سواقیات تیر شوی وو شې ودا چې یو ځایه علاقې خلک مسلمانان شو نو د اسلام روړلو په وجا د اغه وغ باچا اودغه مقتدره تا کېدنو او ویله داسه سسه ورکړه چې لوی لوی کنده وکنهسته خډیر هوره پکې بل کړو او چا چې ایمان وو اغه پکې واچول اودغه کسر نور هیڅ نه وو خو بسدا چې ایمان وو نو د مکه خلکو لا او د دنیا کې رست راتلو والا پاتې دنیا له د نصیحت ورکیږي چې کنن تاسو په خلکو بې وجزه ظلم نو یاد لري چې سبب تاسو همنی ولي او تاسو له بهتر انجام په انتظار دی واقعت کې ستاره رب نیول ډیر سخت دنیا کې چې په چا ظلم کیږي نو انسان دا خیال کوي چې جوړي د ظالم سوک دینولو نشته او ظالم هم دا غني چې ماته سوک سن شي ویلې خدای الله نیولو کې وخت خلګي خو ډیر سخت عذاب دي ان بعد شرب به کلی شدید او مغه پیدا کول کئ او مغه بیا دوباره پیدا کئ او هغه بخلو والا دي محبت کولو والا دي د عرش مالک دي بزرګ او برتر دي او چېغه هغه کول والا دي ایا تا ته د لغکرو خبر در رسیدلې دي د فرعون او د سمود د لغکرو بس خوچه چا کفر کړی دي او وی وی چې دا د روح دي حالکه الله وی په ګیره کې اغشته دي دي وی په د روح کڼل سره د قران نقصان نه بل هو قران مجید فی لو هم محفوظ بلک دا د اوچته پای قران دي په اغل لوغ یعنی تختې کې لیکل پروت دي چې هغه محفوظ دي سوره الطارق بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب د صورت باندې یو روایت راځي چې حضرت خالد لدوانی وي چې ما بازار سکیف کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ولیدو د کومه یاده اسافه سہره ولاړو تاسو صلى الله عليه وسلم ما مدد غشتول راغلی وو ما د اوينه الته سوره اتارک وريده او یاد مکړو هلال کې مسلمان شوه نو بیا زه الله په اسلام کې داخل کړم او د اسلام حالت کې مدع اولستو دین سپته لګي چې د قران تعلیم صرف د مسلمانانو لپاره نه دي هغه خلکو ته هم دا تعلیم رسول پکار دي اورل پکار دي چې لا مسلمانان نه دي سم معلوم د قران کوم خبره دا وي پزړول کی اصل خو قران خود دا اوی د رب کلام ده کنا زمو وساسو خبره خو نه ده باسي وقت د قران خبره چاته کول یا چاته اورولو کې شرمېګو جچکاويګو سوچ کو چې څوک بېمنی او کنا اوري بکنا خو نه خبره کول پکار دي اورول پکار دي رسول دي ځکه چې دا الله خبره د ټول مخلوق ته پاره ده سبته دا چې سوګ بنده کم وخت دا غمه ختچې شي په دې كلام ایمان روړي څنګه چې سورت جن کې تاسو اول استل چې د جناتو یو جمع دا ووري دلو او ایمان روړو سورت الاحقاف کې هم رازي چې هغه ووري دو او پتلوی خپل کوم ته تبلیغ هم شروع کړو چې یا قومنا عجیب دا عیاللا. ای الله اې قوم خلکو الله طرف ته بللو والا او आवाज ووري دغه جواب ورکي خدا به ال کیږي چې دې له کوشش کو خپل ته رویلو لپاره اولنې سست سپه کار دی. چې پخپله خپل هم سبق درس که نه خپل تجوید خپل کرت س کولو د پاه ټولو لکووشش په کار دی چې پهښطر ا د الله خبره هم د الله الفاظو کې ورو ځکه چې ترجمه د اصل کلام بربرابرې ډکولې نه شي د صورتت ترجمه ده قسم د پاسمان باندې او د شپې پهکاره دو باندې اوتهې پیژې چې سدي ا هغه د شپېخ کاره کېدو واله زلی دو واله سته دی یو نفسستاې نششته چې د هغې د پاسا یون ګران نووي بیا د انسان لکشان دی ته وګي چ هغه د سسیس نه پیدا کړ شودي د یو ټوب واهلو والا وبونه پیدا کولی شي د دملا او د سینې د اډوکو د میاں جن رازونی هي چې هغه خالق دده د په دوباره پیدا کولو باندې قادر دی په کوم ورځ شي به په رازونه ښکار کړی کیږي یی نږدې کې پټ خبره خیالات د سینې رازونه په رازونه دا ټول به معلوم کړی شي جایزه به اغشتلی شته لشي ټوبله دغه امتحان باغشته شي دغه بارکه به هم جایزه غشته شي نو په وخت به د انسان سره نه په خپل سر زور وی او نه به دغه مدد کوله دا څو ګوري چکه لسه څو او سوکرا شي تاسو سره اترېږي نساسو پریشانی کم شي د تکلیف او غم په موکم مثلا که تاسو ته یا دوي تاسو کلې بيماري یا چیرته په هسپتال کې یا چې څو خپل درسره ولاړی او هغه تکلیف نم شي کوم ل تاسو خو صرف داغه په نږدې فکر او تکلیف کم شي هم دک وجہدا چې سمړې اوشي سهم راشي نټول خپل خپلوان راځي ماشي هغه ویل جمع که هر څو خپل کور کې مړي ته دعا کوي نو هم کول شي نو څه ضرورت دې جمع کېدو رایوزکی کې ویل چې خلک یو ځای شي چې د غم اغه سات به تیر شي خبره دریو کې خلک یو ملک نه بل ملک ته زی لوی لوی سفرونه کوي چې یو ځای کینی چې د غم بوج کم شي نو لکه تاسو سوچو کوي د قیامت ورس پریشانی چې څو ویو بل ته نزدیکی دې نشي هغه وقت چې د انسان د اعمالو پرسچ پکې تا څوک ری چې کله په ايرپور چې تاسو سامان کولو کې کپڑے په اوچتولو اوچتولو لټي چې دې کې سدي هغه کې سدي کهي سوم پکې خو انسان باندې اسی پریشانی شي چ پت نشته داولله کېږي لګاددي داس کېږي او معلووم نه چې په سهوج به مثار کې انسانان دي کو سارم کې نودي خو بیا واپس شي خو بوجه په بند یاره را شي امتحان ورکې بیا هم پریشانی وي چې پتشته سب کېږي سومره نمبرونه به راي امامندا ګتللی شوي دي چې طلب المان امتحان پس نتیجې پورې د یې خوبونه ګوري حالا کې خپ چای کړړوي خ نمبرې راضي خو هغه امتحان هم یو امتحان دی چې د دنیا یو پرچنا د ټول ژوند پر چي خکار شي او ته شي د ظاهر خبر نه د زړه رازونه به هم ګلو کړی شي د کتو د پاره خو په پا چاڼ پټک سره چې په کم جذبه او په کم نیت او اراده انسان سره کار کړي وو فماله همن قوت ولا ناصر نو په هغه وخت باندې انسان سره نه په خپل زور وی او نه بسوک د هغه مدد کوله والوي بالکل د بهسه حالت پوي کدی ته خیال اوساتو نو د هر کار کولو مخکبه دوپاره ضرور سوچ کو چې دا خبره به کله دا لا تعالله مخکې راښکاره کېږي نو بیا بهسه جووا پر کوم قسم دی په بارانو ورولو والا اسمان باندې او د بو راختلو ختلو په وختکې په چاودلو والله ځمک باندې تاسو ګوري چې تاسو تا چررت لک شاناند ځمکهه نستل وي خاص او اغ ځمک چې بډی په کې نو اغ م نه خټه چې کله په خشي نوومره سخته او هاار شي چې باقایدرم بې یاسه د اوسپنی شي یا د اوسپنی اوزارور پسسې را خللی هغې سره به ځمک خوسمره ده حیرانه خبره ده چې تاسو ته خم وا چوي او بو وا چوي او توخه خپل لاره په خپل جوړه کې او زمه کو او نازوک بوټه په خپل بهر تروزی تا هم د الله تعالی قدرت ده نو الله تعالی داغه دوی کوي او څه فرمای دا یو صحیح ریشې خبره ده یعنی سټوک ټکاره نه ده ټوک خاندان نه ده دا خلک یعنی د مکه کافرانو څه چلو نه کوي او زه هم تدبیر کوم نو پریک ده انبي سره وسلم تا کافرانو الکشان په دې خپل حال باندې ده سوره الاعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء اهوا انا بيش لوليو وسلم دخل اوترب دنم تسبيحا نبيش لوليو وسلم چبدا جواب ور كولو سبحان ربي الاعلى اسم ربك الاعلى جواب سدي سبحان ربي الاعلى انا بيش لوليو وسلم دخل اوترب دنم تسبيحا چغد كائناتو هر شيءس یعنی ټکي جوړ کړو بالکل په توازن دسترګي یو شان دوه غونې برابر خپله اندازه مخ یو برابر لاسونه چې هغه تقدیر جوړ کړو بیا لار او خوله چې هغه بوټي راځر غون کړل بیا توره خزله کړل سنوکري او کفلاتن سا مونږ وتا ته اورو بیا واستانه ان نه هېريږي بيداغې نه چلو غړی هغه په ښکاره هم عالم دي او چې سپړتي باغې هم او مونږ ته ته د اسانه طریقې اسانتیا درکو نو ته نصيحت کوه ک نصيحت फायदा ورکي کم سړي چې یریږي هغه بو نصيحت قبلې او د دی او بزن ساتي هغه غټ بدبخت چې هغه به غور تزي بیا و پکی نمرې او نه جنمومي قد افله هم تزکا کامیاب شو هغه انسان چې چاچې اختیار کړو او دا پاکسگی ساده صرف د جسم پاکینا بلکې کفر او شرک پرې خول خراب عمل نه بچکول بدو اخلاق او نزان ساتل او بیا کامیابی هم کم ایو ده صرف د دنیا نه د هم او صرف هم د خپل نفس پاکیزګینه بلکې ورسره سره سر د ذکر کثرت هم و دک رسمه ربه فسل او د خپل رب نوم یاد کړو او بیا صرف ذکر هم نه بلکې فسل له هم مو کړو د دوه ایتونو کې د کامیابی درې نقطې خېل شوې دي نمبر 1 دنن اصلاح د سکین نفس نمبر دو دجب اصلاح ذکر الهی نمبر 3 د بدن مشقت یعنی من نو یعنی د زړه نه د جبنه او په عمل الله سره د وفاداری اظهار خدای د دنیا جن لترجی ورکوي تديده پارا اړو وخنشته د تسکي کولو دومره خبري دي چې د ذکر وخنشته دومره کارونه دي د دنیا چې مونږ له وخنشته پهل ته اثيرون الحيات الدنيا والاخرۃ خیر و ابقا آخرت اخرت بهتر دی او باقی پات کې دواله دي دل هم س تیار یو کوي صرف هم په دنیا کې ماین خلی ان هذا لف الشحف الاولى هم دا خبره په اغشېفو کې شوی وکم چې مخ کې راغلي وي د ابراهيم السلام او د موسی عليه په صحیفو کې سوره الغاشیه بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه اعملت الناسبه تسلى نارا حاميه تسقى من عين ان انيه اياتا ده اغه خو ريدو ولا افت يعني قیامت خبر در رسیدلې دي سمخونه به په دغه رزق يري وهليوي سخت مشکت کوله والا پوي ستدي استو ما نه په سخت هور کې بسوي د يشه چشم چشمه اوبوبه اويله د سکلو د پاره ورکړي د ازوه والا اوچي گيا نه علاوه د پاره بل خوراک نه دنیا کې کساک پوخ کئ او وړي په کینه وی نو تاسو به د خورلو نه انکار کوئ خو الته خو به اوچي غیا خوراک چې نه په بدن غټي او نه به خلک ختمي سومه خو نه به په دغه ورځ تازه په خپل کارونو باندې به خوشاله وي د اوچت درجی په جنت کې بوي هیڅ فضول خبر به الټناوري دنیا کې خوشحالي په سره خرابيږي په فضولو خبرو چې ژړپې ازار شي چاله پریشانی جوړ شي د جنت خدا خو بده چې اغه کې به هیڅوک فزول او بهوده خبره نه کوي باغې کې به چشمه روانې وي باغې کې به اوچت تخته وي پیاله به کې خوده لښوي وي د درنوتکې غانو کټارونه به لګېدل وي او پاک فرشونه به غوړېدل وي چې دا خلک نه نو آیې دوی او خانو ته نګوري چې څنګه جوړ کړئ شو اسمان ته نګوري چې څنګه اوچت کړئ شو هرونو ته نګوري چې څنګه مضبوط او درو لښو او زمکه ته نګوري چې څنګه اوغړول لښو فذكر پس نو اي نبی صلی الله علیه و سلم نصیحت کوا تخه بس نصيحت کول ولاله لست عليهم تر په ويوند سزور روړل ولاله جبر کولو ولاله نه یعنی د پیغام رسولو والا کارس دي پیغام د اورسي او خلک د پریګري زبردستي د پچانا کوي البته چا چې مخ واوړولو او انکار وکړو نو الله به ورله له سزا ورکي د دې خلکو واپسی هم زموږه طرف ته ده دا د دوی سره حساب کول زموږه ذمہ ده